правді було б обернути, змінити позиціями дві сторони, першу, що склалася тут заходами обравовників, і другу, гіпотетичну, мною представлену, поміняти їх місцями. Згідно з істинною дійсністю гіпотетичної панорами, судити майстрів картини фальшивої, бо вони, аби закрити злочинну беззаконність, перекладають її на безвинну постать, як відповідно для очей, і домагаються її загибелі під найвищою карою. «Присяжні, я виразно бачу вашу крайність. Вирвіться з її інфернального наведення, встановити правдивий стан». Скінчивши, оборонець поглянув на присяжних і тяжко гірчився. Бо побачив замість виразу вирозумілости і всовіщенности такі погляди, ніби ядовиті гадюки викинулися з очей до нього, вжалити безжалісно, і він подумав. «Змова сильніша від істини і чести». Тут тимчасово закон безсильний. Під могутністю темного наведення вчеплено, як кліщі, викуті в безодні. Вирок Гуртуються постаті біля магазинчика, недалеко від перехрестя. Воно при черговому знакові, зеленому світлі згори, посилюється в гуркоти, реви, близьки і стихає при високому вогнику червоному на короткий час. Читачі різного віку і становища ждуть свіжих газет, стоячи або присівши зовні під стіною, або пристанувши всередині, до продажу неспортних напоїв, лукерок, сигарет і дрібної всячини. Близько до газетних стоюк і лавчин під стіною вмостилися двірник і жебрак. Подаль вивіска, ресторан. І там, на широких східцях від дверей, теж вийшовши, читачі виглядають часописів – і нетерпеливляться в розмові Потроху прибувають нові до перехрестя Між ними перші двоє Зіна втішаючи тримає руку Таїси Скоро матимем часопис Чого розпочати передчасно? Напевно апеляція прийнята Смертний вироб замінять Замінять? Тут наведена кладка через прірву Ступлю і захитаюсь. Я підбила Олега до ворожбицтва, і ніхто не поранив його, як я, до дна серця. Хотіла того для помсти, самолюбства і розбестя, не взнавши його правди. Тому він шукав гибелі. Тепер належить моїми розтрощеними кістками спинити вирок, мов колесо. Мій суд близько. Стишуй почуття, Таїсо, найдуща воля над всіма, їй довіримось. Ти щаслива, маєш світлий куточок в грудях для цього, а мені сутінь. То машина з газетами? Ні, інша, спокійно. Ждана скоро приходить. Чи можу спокійно? Нема тиші. Оглянувшись, бачу, багато дня було. Тепер навкруг в душі крізь мряку сам багристий жеврій присипано. Вжалює, як ніколи. Забудь, Таїсо, тепер понадійся хоч раз. Спробуй, якщо хочеш. Якби гроза яким огнем била вістоту, Випалити вкрай без решти. Злий гріх. Я витерплю, не застогну. Навіть болим безграничним втішена стану знов, як була. Чи, може, декотрі події недійсні? Не відбулись, не приходили. Як це вернути? Гірко мені. Раз мовчу. Трохи осторонь точиться розмова двох супутників. Венямін. Їй моторошно взнати останню вість про затверджену смерть. Вона спалюється в невидимому огнищі, мов собі самому докоряє Зенон. Я став би замість неї. Вен'ямін, гадаю, так, мукою очищаються душі за гробовими межами, а їй дозволено тут. Зенон, мабуть, я від того хвилююсь. Болісно за Олега, скажімо, як перед дверима в лікаря, взнати вбивчий діагноз. Незвично заглядати в судну невідомість, коли блиск надходить від тіль. А через блиск що? Іноді полонить гріх смертний, занепокоїв Свенімін. Єпископ грізно, аж накриком остерігав Олега не заходити до сатаністичних жерців, ворожбиків. Але випадково стрівся гремник і затяг. Там був демонський жах. Від оргій, від чорної меси дияволові та пекельник захлять. Олег занапащений і обкричений втік від чуши, як приреклась кара, згадана в осторогах гибель.